Buongiorno Desi gjithë janë me trukin e mëngjesit si çdo ditë nga Hana nëpërte nga ora 7 deri në orën 10 në klabën Fem 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes, mjës mjës jës... mirëmëngjes. Lori Ethel Blendi, mirëmëngjes ju të dashur miq ku do të qëndodheni. Si jeni ju sot? Altini në sundet. Po mirëngjui Olta, po falënderit ieri. Altini ka hiqur bie kërrën. E hojëm në fund. Po, dukën dolsa. Njëra ka humbur. Më shongro ka thash bëjmë. Po mirë, un fillimisht dua t'u uroj 1 çarshorin Altinit Oltës edhe ju edhe Blendit edhe Lorit edhe vetë stime dhe të gjithë fëmijëve që më na dëgjoj në këtë moment. Faleminderit. Gzuar, yeri, gzuar. Gzuar Olta. Gzuar të gjithë ju. Mi të dashur, ju jeni çiksi fmi kësho. Po të gjithë duhet të jeni gapak. Na, na, e ka faleminderit. Po. Ëh. Jo, është drejt, është drejt, është drejt. Ej si jeni mirë? Gati? Gati. Është ditë e gjatë sot. Po ditë e bukur, kam dashuri për ty. 24 orë besoj apo Jo, jo, ështëruar më shpejt tani, se është është çështja që kalamajtë shijojnë, janë zgjuar herët, zgjohen më herë se zakonisht për 1 qershorit, është ai. Është entuziazmi që i zgjon, po, mëngjes. Nëse kam së historira unë prandaj mënuar. Ke dhënë datën 1 qershorit. Uim marr me gjëra që mëngjes, unë ka filluar herët fare. Plus Lorit një urat, dhansë. Mezi e zgjova, mezi e zgjova se është pozita euroja ndryshe. Është vërtet e euroja? Po kështu. Unë erdha me ajo histori që jeti ja ja euron për të shkënuar. A u zgjoa shpejt? Hm. Okej, mirë. Si ta zgjoja mezi e zgjova, sa ajo u zgjoa shpejt? Dëgoja kështu edhe hajde bëj sense kështu. U zgjoa shpejt, pra në kuptimin dy herë. U vjonova sërish. Jo, nuk u vjonua. Zjo për një herë. Ën qartë. Okej në fond në në fond. Dhe shikoj si çfarë tyre. Në të cilën herë. Unë di s'mbi herët. Mund flisni për veten që ndalon vaso, gjithmonë vaso. Kemi pasfaq në klubin e mëmëjes të miqdashëve ju përshëndesim që gjithë zyrtarë stendë që rrit deri vonë në shpër. E hapur qysh në mëmëjes. Klubi mëmëjes në Club FM dhe Club TV. Oi mami, i çmende komshin, i bëruj në dyer. Po vem gati për 1 qershorin. Do shkojmë te tek, do shkojmë te tek. Do kërcej, do këndoj me fëmijët e tjerë. Po mirë, zhvishu tani se do ftohesh. Jo, gjithu dua të rri. Deri më 1 qershor. Nuk e heq as tutun, as pupën me askurën. Festa e fëmijëve në tek. Talentet e vogla performojnë bashkë me balerinën tutu. Dhuratat, clown, personazhet tuaja të, të dashur. Muzikë dhe fest për të gjithë. Teg ju pretë, bëhu edhe ti piesë, pasit gjdo njëri prej nëshë, është pak fëmi në gjdo moshë. Pestimet fillojnë që të prejnë të në deri të hanën. Teg, kaj shumë, gjdo ditë.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 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në njëshin t'i qatë. Dhe tani, kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1265, erdi në jetë shkriptari italian Dante Alighieri. Në vitin 1792, Kentucky bëhet shteti 15 i shteteve të bashkuara. Në vitin 1265, erdi në jetë shkriptari italian Dante Alighieri. Në vitin 1796, Tennessee bëhet shteti i 16 i shteteve të bashkuara. Në vitin 1812, Presidenti i Shteteve të Bashkuara James Madison kërkon nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara që të shpallë luftë Britanisë së Madhe. Në vitin 1850 Sami Frashëri u lind në Frashër të Përmedit, ideologu më i madh i Rilindjes Son Komtare, dietar, studiues, shkrimtar, e publicist shqiptar. Në vitin 1926 erdhi në jetë në Los Angeles aktoreja amerikane Marilyn Monroe. Në vitin 1936 erdhi në jetë aktori i madh shqiptar Bek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 Në vitin 1929, erdi në jetë këngtari shqiptar Tonin Torshana. Në vitin 1958, Charles de Gaulle u bëkry e minister i Fransës. Në vitin 1969, John Lennon dhe Joko Ono registruan këngën me titull Give Peace a Chance. Në vitin 1975, Rolling Stones filluan turne të u në tyre të, të parë me kitaristin e Ri Ron Wood. Në vitin 1997, këngëtar i Kenny Rogers dhe Wanda Miller u martuan. Kjo ishte martesa e 5 e Rogers. Sot është dita ndërkombëtare e fëmijëve. This is Club FM 100.4. you mm cry -hmm. dorë mm -hmm. ngritën Mjesit me mm -hmm. dashuri ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Artimin Olsen dhe Lauren, çdo mëngjes. Nga ora 7 deri në orën 10 valët e klubit femërin 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Sot dihet është 1 qershori, kështu që gzuar Kalamaj, është festa juaj. Kalofshi sa më bukur sot. Sa bukur. Ne kemi një ndim pyetje, e kemi hedhur sa po në faqen tonë Facebook, është facebook.com/fraksionklubim, gjithashtu është Fëmi të djeshëm, qëfar u uroni fëmive të sotë? Do të pyrësim pak sotës dhe qëfar u rime shkeni për fëmijet të tuaj, për fëmijet e tjerëve nëse s'keni bëra koma në një qërëshorë, juve që keni qënë fëmijet dje. Dhe tani, për të gjithë juve, edhe frimzimi që jeri ka gatitur për ditë në sotëve. Dukë e duke qënë se sotë është një qërëshorë i blende, unë kam zetur një nga shpërjet e Pablo Picasso, dhe ë Çdo fëmijë është artist. Problemi është si të mbesim të tillë pasi të rritemi. Mbas si të rritemi, po, mm. po, burk, është njohur, ja. por... e bukur kjo. Është më e njohur, po. Artist, por, mm -hmm. Të gjithë fëmijët pikturojnë, siç ka thënë ai, diçka e tillë domun, po. Janë artistë, por e rëndësishme është të mbesin mm. të tillë edhe në vitet në vijim. Diçka na ndodh rrugës. Është vërtet faleminderit Pablo. Faleminderit e tjerë. Të lutam. Okej, okay, ëh, um, ky është, ky është edhe siç har të jetë, si thua, filli që dhan për shkollë emisionin e sotëm, 1 qershori, 1 qershori i fëmijëve edhe në kujtët, edhe në gjerat e tjera. Kështu që qëndroni me krybin e mëgjesit miqdashur, një, një opërshëndesim fort, i urojmë ditë fantastike, më bas pak, oda do të ketë edhe motin që nga sa duket, nëse është e vërtet e shpreja që thuat dita, a djeli duket që në mëgjes, do mm -hmm, të jetë shkullqyër, në të shohem. Këtë e më bas pak me më shumë. I'm sinking like a rest of stone Dreams in my head I feel you where my skin to bone With darkness in the air Chase and down your silhouette a fun is nothing there Face and down a lonely road into the pure unknown But I'll keep coming See my pride You can watch me cry Throw me away on track but I keep coming back You can still I found my own.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 në klubin e mëmjes më shkëdëgohet ja edhe Tin Ray coming back or as në shtatë 22 minuta jueni me klubin e mëmjesit Vallet Club e fam në 100.4 edhe në ekranin e Klautovës edhe një herë gjithë fëmijëve gëzuar 1 qershorin për këtë vit është dita juaj kam shpresën se sot do të jete shoqëruar edhe me Gjithë të që edhe bukura që ndodhin, do t'ke një program special që prestojnë për shkolla, se një qeshorë mm -hmm. Gjithë ande i kemë bërshë të pja E dhe kalemajt, presjë ndojnë dhurat, gëzojnë e festojnë, këshu që Më këti se cila është mosha ku ndahesh e, nga një qeshori Po mua s'ma orojnë më prej kohosh U <laughs> t'i kur ishte këshu, një qeshorë, një qeshorë A, nda <clears throat> dhe mbaj pa këte fmijet mm -hmm. e, Me që këto qërët jan Por doja uh, për një një tjetër histori çuditshme nga kjo vjen nga uh, linja San Francisco Vancouver ku ndodhej uh, në linjë uh, po themi në linjën ajrore edhe një këngëtare, këngëtare që quhet Sarah Blackwood dhe është këngëtare e një grupi kanadesë që quhet Walk off the Earth. E qëra ka ndodur është që Ajo ka pasur një fmi me vete Fmija e saj është një djal 23 muajsh, do vëndëm s'kam bëshur Ako ma 2 vjeç mm -hmm. Dhe fmija kështë e filluar që të qante Për para se avionit nisej Dhe e qara ka qënë e, e pranone dhe Sara ka, ka qarë fort Me gjithatë um, Stafi e ka ndjerë veten të rezikuar Kështu janë shpreur ata Nga ky fmi, 23 muajsh dhe e qara e ti Sepse wow. qëra ka ndodur Në pasi avioni është nisur taksi ku avionin zënë ravën për t'u mm -hmm. nisur njëri mbas tjetrit në atë pistën uh, e aviacionit atje kanë vendosur stafi që ta rikthejnë edhe një herë avionin nga e para tek uh, gejti mm -hmm. edhe ta nxjerrin Sarën bashkë me dhirin i kanë thënë që uh, stafi i avionit nuk ndihen të sigurt me të dhirtë këtu kështu që ju lutem ju bashkë me fëmijën duhet ja. të zbrisni wow. Sara ka qenë përveç se ka fmir 23 muaj është edhe me një fëmijë 7 muajsh në bark eh uh, thua ka thënë a jeni interesi dhe stafi i ka thënë jemi plotësisht interesi pasagerët e tjerë të cilët kanë qenë rrotull atje kanë kanë marrën anën e Sarës dhe kanë thënë që kjo që bëni është idiote Se si mund të zbresë një fëmijë apo se si mund të rrezikojë një fëmijë stafina avionit tuaj vetëm ju e dini. Megjithatë, uh, ata kanë qenë këmbgulës dhe kanë vendosur që ta zbresin nënën bashkë me fëmijën dhe të tërë diambonuar 75 minuta për shkak se kur zbret pasageri duhet të nxirren edhe bagazhet edhe tyre nga barku i avionit. Dhe kjo tani ka shkaktuar çudi edhe mediat kanadeze, mediat amerikane janë duke u marr me këtë dhe duan të kuptojnë se pse Uh, stafet e avionëve kanë filluar të bëhen ka ishtë të ndieshëm dhe i fmive, se mos edhe me një sheshorin a afer kanë të në ta, oh, vetëm dy ditë largë ishte se kjo ishte në fundi afer, dhe në qofse mbani mëndishte edhe a i ransi ati fmive sautik që mm -hmm. u përzunë nga avionin, avioni. sepse fmija ishte që, uh, i shqetsuar. Kërë që ta nikta mundohen që t'i apin shpegin të regjerave dhe nuk arinë tot të din sepse. Si pas uh, atyre që kjo ka që një avion i uh, United Airlines por, uh, ekipi që ka... Ja si thua, marrë përsipër kanë qenë nga Sky West, kështu është kompania që e operon këtë. Ata kanë gënyer në raportin që kanë shkruar sepse kanë thënë që fëmia ka qenë çliruar nga joma dhe duke vrapuar në korridorin e avionit. Dhe kjo që sipas të gjithë pasagjerëve, edhe siç kanë shkruar kjo ata në Facebook, nuk mm ka -hmm. nuk ka qenë e vërtet, sepse un kam qenë me dritaren atë ditë, ka qenë një zotëri qi ka qen nga ana. Po dhe ka qen hmm. thjesht e pamundur për 23 muajshin tim të më shkëputet dhe të lodroi kështu po themin në korridoren e avionit. Ja kështu. ë Nuk e di pse. Ë çuditshme. Po sepse ti upton me avion dhe e di që të qarrat e fëmijëve janë shpesh shoqërues zakonshëm, po sepse janë bërë këta kaq të ndjeshëm saqë zbresin një nën me fëmijën 7 zën. Edhe një herë nga e para, i japin pastaj bagazhet dhe i thon udha e mbar të qoft me një avion tjetër, se ne nuk i durojm dot çarat e fëmijës tën, duket pak, pak e pak e sure. egzageruar. Mm. Sidomos kur kur edhe gjithë, po themi, pasagerët e tjerë, se ti nëse shqetësohesh S'ati në fund fare janë punë, si stewardes apo si pilot apo ndonjëse çfarë. Dhe e mësuar me këto gjëra. Nëse keni një justifikim thua nuk dua që të shqetësoj pasagerët e tjerë, por të gjithë pasagerët e tjerë kanë marrë. Duhen shqetësuar. Anën e nënën spont. No, normal. Po atje e kanë e kanë quajtur të tmerrshme, në diku s'e quante revoltutuese në faqen e vet në Facebook dhe nga sa shpar, të gjithë të gjithë pasagerët e tjerë kanë mbajtur anën e kësaj nënë. Dhe fëmia që është duket një bulshkoi i mrekullueshëm. E lezetshëm. Po. Një leze qëmë, 23 mueshë, qërën? Shumë, është dënuar, është dënuar me nëzbritin në e nga avion. Kujdes me këto. Nuk e di si mund t'i trajnosh, fmijet mund t'i trajnosh para prakisht. Olita ti sija bën? Po, një datsk në fshetësi edhe. O, oh, një datsk në fshetësi. <laughs> Pse qa, po? Në mësime nga Olita. Një datsk në fshetësi. <laughs> Kjo e kërë godon të gjitha, do? Mm -hmm. E ke parashikimin po, e motit? Okay. Po, Për Një daskë dhe problemin. Një daskë edhe për mua. Më jep. Si do të jetë moti sot në klubin e mëmësit? Në Tiranë. 16 gradë është në këtë momente, 28 do jetë maksimale. Mm -hmm. Ndërkohë që po shikohet që të ketë mot me vranësira, por jo shi. Sot. Sot. Kurse nesër pas nesër me sa shrikoj që këtu Ko e mirë, ko e dhe të jintën Dhe që ka me vranësira dhe të premëtën mund të ketë shi Në të premëtën mund të ketë shi Shumë shumë shpejt për të apara shi Me të vërtet shumë shpejt Okej, okay, këtë <laughs> e mbas fakt në kryve në mqesit Anish Rather Be nga Clean Bandit bashkë me Just Glyne Që të gjojmë në Kryab FM në 100.4 Mirë mqesit që të gjithë dhe God is in us from come to ever We have traveled land and seen But as long as you are with me There's no place I'd rather be Titi tiri titi titi me mëm qjesi mëshëni ardhur në klubin e mëqjesit në vallet e klavë femër në 104 edhe në ekranin e klav tv's miq dashur un jam blenditur bashkë me Jerin me Altinin me Oltën edhe me Lorin çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 në këto valle këtë ekran ëm um, sigo uh, ka një mundësi për ta bose po mi fryr eh mm. uh, çadrën edhe më shpejt nga çfarë shikohet. Nuk e di se si e ke arritur këtë, po më trego pak për këtë çadër që fryet menjëherë. Faktikisht bëhet uh, fjalë për një tent dhe për të gjithë ata që duan që të jenë më pranë natyrës dhe kalojnë pushimet në natyrë, mm -hmm. dihet që tenda ka qenë shumë e madhe, e vështirë për tu mbajtur dhe donte shumë kohë për ta ngritur ato dhe më pas për ta zhbërë. Mirë e ke ditë se shkohet aty që njerëzit dikin në natyrë, duhet një kështu po, çadër që ngrihet shpejt. Por uh, janë disa gjerman të cilët kanë sjell një si kur bëhet fjalë për tendën sepse uh, tanimo përveç se është e vogël mm. dhe mund të jetë një çantë shumë e vogël dhe nuk e ndiem peshën e saj. Sa Ështe si çantë? Ishte sa një sa një nga këto sleeping bags. Mh, mm, everything. Tanimo jasht çgjua, your gun. Iorgani i vogël, mm. uh, por uh, përveç se është shumë i vogël, uh, ajo mund edhe të ndërtohet shumë shpejt. Në vend të atyre kolonave që dikur kanë qenë uh, për hekur i dhe që peshtonin më shumë dhe që ishin të vështira për tu montuar, mm. tanimo në vend të tyre janë disa si tubace të cilat fryhen dhe janë shumë të qëndrueshme dhe nuk ka rrezik të thonë në vend të shufrave në vend të shufrave janë disa tullumbace të cilat duket se tullumbace me një pompë me një pompë ti mund ta frysh atë dhe më pas e ndërton për pak minuta. Sa e bukur. Dhe në momentin që ti mbaron pushimet të tenda duhet të rikthehet sërish në formën e saj, mjafton që ta heqësh, janë disa tapa të vogla tek ato dhe shfryrja bëhet e njëherëshme, mund ta palosësh direkt dhe pastaj e merr sërish me vete. Me gjithë atë të, ka një të shmim pak të krypur, duke që nëse është edhe risik jo, uh, të shmimi kushton është 5.328 euro. Ah, 5000 euro të, ja, për një këtu. Për një, një afat, ja këta tani. Mund të kreditoj, nuk ja vlen domosdoshmë, duhet ta thojë atë çështën, sepse ndoshta do të presim do të presim tonë çikë derisa të urojë. Tash i çit marrësh një një tentë si do presim, kjo, domethënë vetëm për. Pastaj më duket shumë lehtë për ta për ta hequr era domethënë. Ata ngritën. Ës provuarolta dhe është i këndrueshme. Nuk nuk më duket gjë e oltë, ti jeri. Me 5000 euro flem në hotel me 5 yje edhe natë. Mirë, jo të gjithë e mendojnë kështu. Megjithatë çmimi është pak i kripë po duke qenë se është rrisi si. në një hotel me 5 yje mi kur mund të mund të frysh një tendë 5000 eurosh po për shkak Olta nuk kush nga ato njerëz që duan të kalojnë pushime të tilla kanë përsyvien çfarë pushime në mal në mal me tendë ja, do, do. Po. të cakuste të tjera dhe po tani do të jesh tentash do të isen tip pa, tenda 5000 eurosh jo po ke 5000 euro për një tendë <laughs> nuk je nuk je ashtu tipi altim Kjo çadır është është e shtrenjtë, është 13000 euro. A vashën. Puthja ka thonë. <laughs> edhe 500 do ishte goxha. Pyetja është, çfarë mund të bëj me 500 euro? Në tend. Ten. Ten. Ten. Ten. Do mund blesh një tend, për shembull, sa bën, sa bën një çadır, bën. Ja 500 euro për shembull, një shumë e mirë? Nuk e di. Po themi ka shumë normale, do të ishte. Më lirë. Më lirë. Po themi një shumë shumë e mirë. Po ja më shumë asaj nuk të shkon. Është shumë shumë e mirë as po themi, po shumë më zgdash. Shumë është. Po le të themi që 500 €, 500 €. Një shumë se shumë, shumë shumë mirë. Sa të gjithë këto që shkojnë me çadra, sa besoj që e blenaj. Jo pra jo. Po pra. Ose me, mund mund të blesh 10 çadra me su bësh një kamp, edhe ta bësh me 10000 lek nata. Oh, super, nxjerë lekë. Do të bëjmë 5 € dhe blejmi çadër të mirë. <laughs> te Tomi në Drimav. A keni parasysh te Tomi atje? Po, po. Kështu që mund ta bësh atje. Shqëlqysh, më janë dhënë atë çunancë mund të shitesh nga Llogaraja me Më më vël, siç mm. i thonë edhe jeni rregull. Me 5000 euro kalove. <gibli> jo, thashë s'e më thoshe ieri. A keni 5000 euro të përdorim? 31 historik kështu. Mirë, unë ju tregova për <gibli> risin tani, nuk po merrem me çmimin. Dihet që kur ka gjëra të tilla dhe kur janë të reja, ti kushtuaj. do i tregosh ato. Po. Nice, faleminderit tjerë. Të leta dim që në këtë botë ekzistojnë edhe çandra 5000 euro. Mhm. Okej, mirë, le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti i mesdashur këtu në klubin e mëqyesit është pyetja e parë për ditë nësot me, mi më gjesi që të gjithë dhe, jaftën barë juve që sa po e keni nisur. Pyetja është... Pyetja mund të jetë shumë më shtirë, përca mund të jetë shumë shumë më letë për disa tjerë, varet nga tipi, dhe është kjo. Si që uaj, kënga, fituese e Top Fest, 12. Si titulohet pra, kënga fituese, Dhekër, 0-6-9-20-7-12-2 Dërgoni me sashtë zhetuaja Do njerë kemi keq kuptime me njerësi se më dërgojnë në mm. emrin e fituesit për shumë Vullak, u dihëm se qfarë Jo, si titullohet kënga fituesa? Vetëm titullu i këngës, këngës Vetëm titullu i këngës, kjo na duhet Këthemi mba spak në krybin e mëgjesit Lighthouse Family është titullu i kësaj këngë Nga Hai, tani Those till the end Je veux la mer Kjo është një nga këngët më la la la la la. Elëzës është para. La la la la, Elëzës është fjala. Nezi fillon ta përshkruaj. Gjithsesi, ëh i ieri po më tregonte për Po kanë nisur, mm, kanë nisur sezoni 7 i America Got Talent, se është shfaqur uh, një grua në moshë e cila ka habitur gjithë publikun, fillimisht ajo është prezantuar dhe është 80 vjeç kur e ah. kanë pyetur për moshën mm. dhe uh, ka thënë që unë do të ndoj rrap. Kur ka deklaruar këtë gjë të gjithë uh, kanë qeshur, nuk kanë marë e kanë marrë seriozisht. Po normalisht është tani një gjë jam. 80 vjeç e rrap, uh, sikur nuk shkonin bashkë në konceptin e tyre, por Uh, Ajo ka fluar të këndojë rap dhe të gjithë kanë betur pament Madi ka kryuar uh, so një Dëmë të një këne sitë jërë zakonshme Dhe të gjithë uh, atështë kanë qënë prezent në studio Dhe të gjithë një zakon Edhe jo vetëm, sepse tani më 8-10-veçaria ka fansat e vetë Ajo të të të horny boys out there Ajo të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t If you don't know the repercussions of a daddy no show that child is going to cry for you you better listen cuz we talk to stay in touch give up the bucks baby's eating mani yogi berries honey keep it in pants get out of pants pay your mama and your daddy the dance be more choosey about who you see just don't think that sex God, right. But if you pay, you know how to, to be a daddy someday, be a stand-up guy, and you'll get high with the love of a child which money can't buy. What a horny boy, yeah, guys! Yeah, yeah, yeah! And he says... <laughs> West Side Bitter! Hey, I just don't know. The theme is when you say that you don't practice with families. A, ai shkon edhe një çerçoni. Po, nëse ju më bëni, bëni një fotomontazh, mos vraponin pastaj se duhet që ta duhet duhet arrisni ju. Ja do të çim me një herë nonon, se i thënë nona jega pastaj. Jo, mos fare. The reach the presence of a daddy no soul that child. Yeah. Oh. Get them to listen. Talk to. Stay in touch. Give up the fuck. Baby see money you get berries, honey. Keep it in pants. And if you're too busy about who you see, just don't think that sex is free, it's not right, but if you pay, you know how to be a daddy someday, be a stand-up guy, and you'll get high with the love of a child which money can't buy. Bravo, bravo, bravo, yeah. <laughs> hey, yeah, <she's laughs> like right? <laughs> bravo. Message is very good, message is very good, bravo. The children at the same time are good, and they're not bad, because sex is not bad. <laughs> Okej, okay, mirë, um, kemi mbritup tani mishdashur tek momenti i anagramas në klubin e mjësit Unë do të ahet tani, dhe pasaj do të shkojmë në një dhe prerifaraj të shkur të publizitare Por deri nga të keni kohë të mendoni, pari për i ushtë do të fitoj të shfar, orta? Një orë nga primi ovoqis Oke, shku që që shumë, anagrama Anagrama, në klubin e mjësit është roga rafito Wow, roga? Rafito 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Si qethash pra është Roga Rafito. Mhm. Mm Mund të ishe Fito gara, kisha kisha disa versione. Fito gara ro. Mund ta bëja figaro diçka <laughs> mm -hmm. po. Mm -hmm. Roga ra Rafito. Roga Rafito ra është anagrama për ditën e sotme. Për një orë nga primi Muochi, siç oltana tha. Roga Rafito. Roga Rafito. Roga Rafito, to Roga Rafito. Ka masi ide për momentin, Holta? Asun. Holta nuk ka asnjë ide për momentin. Roga Rafito. Roga Rafito. R O G A R A F I T O. R O G A R A F I T O. E kam kontroluar 2-3 herë, është në regullë, mm -hmm. nësë kini me rakë. Pështë që kur më del një rëtë e për në faktë. Roga Rafito. Ose së është fjallë e që o mendoj. Me sa tukëtion, se kjo fjallë ka dyra. Mm -hmm. Se vëndu shi jo një rë e fortë. Së po e thash me vete edhe një herë se më bërë një këshurua. Më... <laughs> Roga Rafito. Roga Rafito. Pështë që më del një rëtë e për? Kujdes, 06-29-2722 i pari do të Roga Rafito, miqdashur, tema me pankubinën e mësesit me më shumë ju përshëndesin fort si të gjithëve nga Club Fem në 100.4. Teteret tere tere Mirështë të këni ardhur në krybin e mqesit orë Shëtë një në 7 e 51 minuta Mishë dashur Unë jam algini, jes, velori, jes, njëra, e mblendin këtu pashmejiri Në mqes, lorin më një në qesë me juve Në orë në 7 e në 10 në valet e klap e femën 104 edhe, edhe në ekramin e klap të vës um, <coughs> Atërë, letësë kërëpë mm. nëse kemi fituese Në lidhje me pyten e parë që bëm sotë Se cila ishte Ose cilë ishtë titulli I, i këngës fituese Në top festin k Të diesh nuk kisha fjalën. Shko, shko. Shko bravo. Shko saktë. Shko, <laughs> shko, prandaj. Ah. Ësht Mateo fiton 2 bileta për Nsineplex. Bravo Mateo. Po. Kënga shkoi këndonde Ledri Vula dhe um, Ermal Vezullau dhe një dial tjetër. Uh, lumi B. Lumi B. Lumi B. <laughs> lumi B. Lum... Si Johnny B. Po. Johnny B good. Johnny B good. Ermal Vezullau nuk e dalloa fare. Asum. Se sa është rritur. Këtë tha edhe Ieri, sapo erdhi. Çerçe, nuk e kishe njohur ç'qishte ai. Mu duksi një loptha. Jo ja, mm -hmm. miolta, mos i transformoi ah, gjërat, ç'e them. Om... Po ashtu, po. Ky ishte mendimi si <g Soo> si i Oltës. Tamam, ishte mendimi i Oltës. Po aq shumë sa ishit habitur ju duke thënë që ishte shëndoshur e po tani është shëndoshur. Është shëndoshur, është shëndoshur. Tashi se bujar xhamiliën, po. Ses nuk shem ka lopa me të shëndosh. Po ndryshon shumë Olda. Lopa nuk është e shëndosh, Olda lopa është kot kot gjër. Është Më <laughs> kejqa koma është <laughs> struktura është struktura në trupit është du Ja, por së seriozisht Unë nuk e kam vete. njohur dherin në momentin që dygjova dhe mbi emrin Se kur dygjova vetëm e er rmali e er rmali është do jetë në indjalli rri që nuk e njohin Porra. Po, kur u përmonë dhe mbi emri Pas taj ngella pak Sëpse ka një ndryshin Kja së të kërshën To, po, edhe nga zëri, po po flasë në momenti që si kështë gjurë Unë ka një ndryshime, është për baba me trethmi Jerë i edhe ka në rahat Aho, po, normal, <laughs> pas ka kaluar treçta të zeni S'kishtë e si në të nëtë të ndryshme <laughs> Apse kështë shua, është Kërbë është baba me trethmi Në fakt, kështë të nëtë për femë, ratë për po dani pa, ka... Si duke ti ka qëndër uqë për ma E nejse, mund tjetë edhe ashtë Nuk e ti, vetëm që Nuk të lojdo të... Unë e mbaj mënd, e mbaj mënd të hermalë, Fezulaun, kur ishte... Ka shë një vogël, po? Ka shë një vogël, ka shë një këngë që i këndonë të aji, për shumë... Dashuris shkave që i këndonë të të të... Dashuris shkave, pëse tu e ta... Ta sbresës në në një vëndimet. Dashuris shkave, nuk të të të të të të shkave. Nuk të të të të të të të të të të të të të të të të t Në atë ko kur Ermali ishte hot Për Ermali mund të bëhet prap hot Pa normal Se 6 mojë palestër të kthejnë Heqas gjë? Që kemë pasaj se shatë do thuash Që nga bërë si bua adhë Mos të bëti që alde Kja është e bukur Se jo? Atë do vet 10 km më par. Sa mirë PlayStation. Usemë banda vuajon. Wow. Ku do i keçuar këto jeanset thotë i ke të fal. Në sy, ndonë se lotët nuk ime ritoj Këto në ta, të gjata, si ti kaloj Këtë që sot jeme tjetër kënd dhe shumë më më ti Okej, okay. Erman Fezullama mm -hmm. miqtashur, për një dashuri, e? Eh? Shkuqët, një dashuri, për një dashuri, shkuqët, për një dashuri, shkuqët, për një dashuri, shkuqët, për një dashuri, shkuqët Po, gjithë të si, urim e Ermanit, urim e Ledrit, edhe Lumi, Lumi Biz, për, për fiturin, kënga ishe shko, po, kënga në qitë në fiturin dhe shko Atër, um, kjo është anagrama që kemi për ti nësot me miqtashur, roga, rafito, roga, rafito, dhe ajo të sarun kam pë Nuk është fotografia. Ja. 069207022 kemi shumë mesazhe që thon fotografia është e pasakt. Roga rafito është tjetër gjë. Roga ja rafito. Jan dyra. Duhet të thonë që janë dyra. Duhet të thonë që janë dyra. Po pra, roga ra, rafito. Roga rafito, kujdes. Ndërsa fotografia ka vetëm një r. Fotografia është e saktë. Mm -hmm. Bravo Olta. Oha, të lutem. Kazmuluar, kazmuluar një r në fotografi. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja. 0692070222 0692070222 le të bëjmë një tjetër pyetje nga aktualitetit dhe largojmë pastaj shkojmë tek Alvaro Soler me el mismo sol. Sot do ta mbaj shumë shkurt, ka qarkulluar dje në blogjet dhe sot në shtypin e shkruar një video që tregon çë tregon uh, deputetin Erion Braçe mm -hmm. nga zona e Lushnjës Dylakas andej i cili ankohet për shefin e rrugorës në Lushnjë mm -hmm. kryepolicinë e qarkullimit rrugor duke qua të të, të si Atën, e quajtur atë të tillë ai është një ai është një i tillë pika pika pika ja i tilli po mm -hmm. por s'kam ç'i bëj uh, madje kam kam jam ankuar kam dashur ta heq por nuk po heq dot Si kam mi këtë fort. No, e nuk e di këto. A, ja. Si kam parë, po e keni në shtyp sot. Munda zbulonin në gazet, po të shkare ka qua e tërpa. E ka qua e tërpë diçka. 062722, Alvaro Soler, Vientani, El Mismo Sol, Mir Mgjesi, Jagu Vien. tavim nga ju se myshkeni ardhur në klubin e miqësisë, miq dashur, ju përshëndesim. Që të gjithëve ju urojmë ditë fantastike. Ora është tani 8:08 minuta. Ështa data 1 qershor, kështu që shor, për gjithë mjet, gëzuar, që që të gjithë fëmijët, gëzuar 1 qershori. Gëzuar, gëzuar 1 qershorin, e meritoni këtë ditë. Haqse dhe pak do merrni pushime të mbarë. Fantastik, po edhe pak, edhe pak fare. Sa kanë <të> mbetur? Nuk e di se sa e ka asisteni. Po besoi në <të> 12 javë? 12 javë. Nesër. Dhe pastaj lëshohen këta. Po. Problema është vetëm për ila. Në përkëmb ka. Ske kujlosh, po kuti, e di, bi. Amanse ah, si jeni problem juve. Ëh, e vetë vegjël jam ne akoma. Do t'ju them që anagrama që kemi për sot është Rogarafito, Rogarafito dhe tani për uh, 2-3 minuta do e japim edhe uh, rezultatin e sakt anagramës dhe se kush ka fituar miqdashur, por uh, deri aty kemi tani zërin e përgjumur me Altinin, le të shikojmë se çfarë ngjet. Nuk ka lidhje me këtë që diskutoni ju, jo, sepse nuk mund të shkoputur ndonjëherë qyteti, ja më gjitha janë ngjitur me të. Aha! O, e jamë gjitha ngjitur me të. E të wow! Qen ka njësh. Me qytetin. Zamk, zamk, zamk ose velcro. Velcro janë këtu. Kë parasysh. E di jamë edhe një herë? Patjetër. Dëgjoj një velcro këtu? Nuk ka lidhje me këtë që diskutoni ju, jo, sepse nuk mund të shkoputur ndonjëherë qyteti. Ja me gjitha në gjithur me të Unë e di se ku shësht Mendojt fakton, mendojt se e di se ku shësht është një vajzë Kupta E dhe mm -hmm. unë, <coughs> ku dojt këllë për vajzëa E di se ku ka shkuar altinje Okej okay. <laughs> 0679 27222 Dërgonë mesajtë të uaja Në fajshën të në Facebook Kështë facebook.com fraksion krybim qesit Kemi edhur një pyet i sot dhe është Gzuar një qeshorin Fëmi të djeshëm, qfar uroni Fëmi vetë sotëm Kjo është pyet i e për ju Doha të lezuja njërën nga komendet që janë në shuar këtu Ida, kështu e do u uroja fëmijëve të sotëm, vetëm diçka, që për një javë të mos luajnë me telefona dhe me PlayStation, por të mbledheshin poshtë pallateve apo në pralagjet, dhe të luajnë salla mbylla me peta, me hedhjen e litar, të rrezoheshin dhe të vriteshin nga gjunjët, uh, duart, të, të mos kuptonin që kishte ardhur Darka deri kur ti thrasë mamaja, dhe kështu do të kuptonin se sa bukur kalohet pa gjithë këtë teknologji që po na bën ka anti social me mm drejt -hmm. ka ka të drejtë Ida Ës mm -hmm. mirë kur luan me peta kur luan me stylla mbyllsi ose luan me shokët, pa, shokët është mirë ti që fëmijë dhe të bashkohesh me fëmijët e tjerë Ës vërtet pavarësisht se është bër pak e vështirë në ditët e sotme Ës është sotra. pak e vështirë edhe ajo ajo të, që të mos viem në përsëritje se i dim gjitha arsyet edhe prindërin nga një nga një anë nuk kanë edhe faj se se dikur lëshoheshim stylla mbyllsi ose luanim shtyllash për shkak të Është këpërës, mm. si shtyllash, duhet uh, mm -hmm. kishim një pemë aty. Ishte akoma atje në fakt te lagja jon, një pish që është trembuluç e kështu po parkohen makinat. Gjërin <laughs> për njerë. Tani <inaudible> parkohen makinat aty, parkojnë tre makina anty, <inaudible> <rruga, inaudible> është rruga, është ndërtuar një lokal etj etj etj, por por uh, nuk kishte makina, nuk kishte, domethënë nuk kishte frikën se të shtypte makina. Ti shikoj një rrugën këtej, ndoshta duke një makinë, ndoshta shikoj një makinë më gjysmore. O zakonisht makina ishte kaq e rrallë sa që atë Eh, e shikonte rrugën kan humbur ato fëmijët e diëshëm thot ju uroj samopaq të lashëm me këtë sotnit ka shuar tur Nikola dhe fëmijët e sotëm ju uroj fat dhe të ndërgejson që bota po i ngjan një arene ku të mbietosh duhet të mësosh e të punosh me veten dhe për veten shumë thot një muaj të mbar e të bukur Juve ja anë gjeni mundim për fëmijët. Kështu që ne ju ftojmë mund ta shkruani në 069 20 70 222 22, nëse keni diçka interesante për të thënë, apo në faqen tonë Facebook është facebook.com fraksion klubi im djesisit që fëmijët e diëshëm, ju për atë rriturit, u bëni urime fëmijëve të sotëm. Çfarë u uroni atyre, nisur edhe nga përvoja jetësore që ju keni. Dërgojë që mm -hmm. Roga Rafito ishte Ortografia. Bravo. orto-grafia, e ka një qëtur Armando 708-in baro numër fiton orën nga primë e moqës. Armando me 708, 08. 708 Armando është orto-grafia, Grafia. orto-grafia, orto-grafia, jo jo orto-grafia, bravo. Mirë, dhqe muzik tani është Madonna mm -hmm. që vjen me ëmë uh, fani është Gym Class Heroes, Adam Levine, kjo qëtë Stereo Hearts në këto momente krejnë basfakve më shumë në kryurin e mëgjesit, mirë mëgjesi dhe këzuar një qeshorin të gjithve. If I was just another dusty record on the shelf would you blow me off and play me like everybody else if i asked you to stretch my back could you manage that thank like you yeah chick can try i can handle that furthermore i apologize for any skipping tracks this is the last row to play me left a couple cracks i used to used to used to used to now i'm over that cuz holding grudges over love isn't an artifact if i could only find a note to make you understand i sing it softly in your ear and i'm grab you by the head just keep it stuck inside your head like a baby tune and no The place <laughs> my heart is there for you My heart is there for you If me so you so listen close Here my heart said every no Oh you oh you Come on Make me your radio Let me up when you feel low This galaxy was meant for you so Sing along to my stereo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 And you never know, we come and go like on the interstate I think I finally found a note to make you understand If you can hit it, sing along and take me by the head Just keep me stuck inside your head like your favorite tool You know my heart's a stereo, the only place with you <laughs> My heart's a stereo, it beats for you, so listen close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 aksidentet që mund ndo... aksidentet se kur thuaj aksidenten që i kuptohet sikur bi avioni po mm -hmm. jo e kam fjalën për aksident me njerëz aksident me njerëz ë uh, është një vajz vajzë e quhet Tahira Ahmad ë uh, ajo është njëra nga studentet në Chicago Northwestern University ë mm -hmm. uh, madje është njëra ndër më të shquara aty dhe, dhe ishte e gjen vetën në avion duke u uh, thuar kur kërkon nga stewardesa që t'i sjellë një Diet Coke një Coca-Cola dietike. Dietike. Mm -hmm. Por, por kjo ka kërkuar diçka. Të lutemi ka thonë, ma sill të pa hapur. Normal, e dua të hap vetë. Do të them, e kam e kam fiksimin të hap vetë. Uh, Ëh, uh, ndaj të zinës uh, kërkes, studuar derisa është përgjigjur që uh, ne nuk mund të shërbejmë ka thonë uh, kanocë të pa hapura, kështu që nuk ka Coca-Cola për ty. Ao, oh, po, dhe waow. Ma <laughs> ke stëgjë. Unë ajo ajo kam betur njëherë kështu, i ka thënë, po më fal i ka thënë, po pse? Sepse mund të përdoret, i ka thënë ajo si arm, një kanace e mm -hmm. pakore, <laughs> prandaj. E wow. zonjë ushë dashur. Dhe ta hera Ahmed vetëm atë ka vënë re se zotria i që ishte ulur ngjitur me të, <laughs> kishte një kanace, i dhan një kanace bim, të pahapur, të pahapur, oh, për të kenë. Po, <laughs> dhe, dhe momenti nga qëni tillë ka thënë, po, po Kë, dhe, dhe në atë moment, suar desa me njerëja ka marrë t'i burit birë nga dora, krp, ja ka e hapur të. për të ro I ka thënë Për ta evituar, për pra ta lojë për planësien, po mm. uh, Dhe, ajo, është ndjerë e diskriminuar I ka thënë, më duke se po më diskriminuar, vetëm fakti që unë jam muslimane Sepse duke të për më bajnë shami, pra uh, Unë bajnë shami i ka thënë dhe për këta është syet i nuk mjebë mua një kana që koja kolla të mbyllur së mendon që unë do ta përdor si arm ton avion mm -hmm. është thuar dhe ka kërkuar mbështetjen nga pasagerët e tjerë më mm -hmm. i nga thonë shikoni se ç'po ndo vetëm për shkak se kam shami Edhe dikush nga zotërinjt atje i ka thënë mbyllë goën me myslimane. Seriozisht? Uh, po, e kanë padurë. Wow. Edhe një dikush tjetër i kishte thënë, po mi po, mund ta përdorësh si arm, kështu që ajo është shkrequr në lot, si shetregon, wow. uh, sepse kishte menduar se do të kishte pasur mbështetje nga pasagerët e tjerë, por... por kjo ka qenë mbështetje, mbyllë goën me myslimane. I ka thënë uh, njëri nga nga pasagerët andi brava, një burrë nga brava. Edhe në fund fare, uh, para se avioni të zbrishte, Stuart jesa i ka kërkuar në dies dhe vetë piloti, kapiteni i këti fluturimi i dhe një ark i ka, jo, jo nuk si puna rrë i dhe lekët së këpli e nga të lepçanë në me arkët e ka shëshëruar derit e këbanaku i shërbimin dhe klientit uh, për kompanin mm -hmm. dhe atje kjo ka ka për një është të shkrejur dhe njërë në lotë <laughs> Ka bër një jo, ka bër një, ka bër një anketë zyrtare. Ka bër dhe një postim në Facebook i cili është ka është bër viral. Ka pasur mbi 7500 share. Ëh. Mm -hmm. uh, Gjithsesi janë të përsekutuar nga Po është një budallë diçka. Në media, e kërkova nga ta, nga media. për arsye higjienike e, e doja të pa hapur, nuk doja që të masedhet. Dhe mund të ma kishte sill të hapur, po më tha mua skako Coca-Cola për ty. Ëh, uh, mm -hmm. me që kërkova të mbyllur. Mm -hmm. Zot ja fare. Po, po. Ne i ka thënë ajo. Shumë aroganta, shum. ajo kishë përgohet biletën avionit për ja, për për... po për e të qitharë, nuk kishë të cilë e në këtë formë kur mund të cilë të të, të, jep... të, të haptë aty në syrinë e shajë. Kur të jepë Coca-Cola të jepë kishë farë, nuk e di, është ajo mideja si i thonë, nuk mba është do të. është e vërtet, është e vërtet, unë um, un pash një, nuk e di nëse e keni para të vidion, pash një video para pakohësh me njërin që hishte e... Ishte ndryshkun e... Ndryshka në e kujti? Ndryshkun e po, makines, makines me Coca-Cola. Uh -huh. uh -huh. E jansh okay. zakonshme. Uh, Sotar. Po. Basi për dorët e... U t'a dinkë të. Për dorët e Coca-Cola për të... Për t'a pyr? Jo, jo, jo. Shqipa, do mëndën, e, e hitët e kë... Ka një këshu, po themi parakolp, aso prapakolpi makines, që ishte ndryshkur, qartasi, dhe basi e lagje me soda... Dhe kjo, nuk blen, kjo blen për gjitha sodat mm -hmm. E hesh në mënyrë t'ja është zakonë që pa ndryshpon Super, wow. Bas Në basë e, po e, e lagë me sota apë në koa kolla? Me sota përfështë jenë gjithë pjetë Gjithë pjetë e, e gazora mm -hmm. po. Por kam përshqyve në unë që këto do t'ishim Sa sot buka Jo jo jo Po... Një mënyrë t'u me një herës, ma I pa stronë nuk shupra Pra ndeljë ro është kur pikë shu Ti ishë ndryshpon, ja? Nuk i dien ke një parë Jo, e ka lakur vede me koha kore e ka lakur E dhe pasaj e bën në ata E henshë në dryshko në mënyrë t'ja është da konshme Po voanin në mëma tijet... tonë për sobën të kujtojt Së kishtë asë për të pyrë Së ka pasë asë për të pyrë Një shisha që ishte e ishte e bosh e doritë në figuritë Në dollapë Për të bukurim A se kishtë figuritë herë në abidë Abidë në figuritë ashtë Po, albumin ka anë të the kanancës. Po, ai shërin që... për që... zbukurin në për bufetë. Po, për... po ja ku zvulua. As mjet i shkulptur larës, as mjet i shkulptur larës. Që në për ndryshkun, mm. për ndryshun. Hoçi gjitha këto tjera të, kam se ka mundësinë që po të lash fytyrën mund edhe të qëndrosh gjithmonë gjithmonë <laughs> i ri për shkak të rregullor rhudhave. Hejë të scrapin që zakonisht e përdoren për, <laughs> për të zgjiturat e ditës, ne kshu. Nëse, kthehem mbas fan kryen mëjesit Ghost Town, unë sigurisht që do të jojm mm. tani. Ora është këngaj, Madonu, si 25 minuta, mba së pak do nisi të nisim edhe një kujt së meserim i shdashur me tematikë fëminore Everything's bound to break Sooner or later, sooner or later You're all that I can trust Facing the darkest days Everyone ran away We're gonna stay here, we're gonna stay here Ah, ah, ah I know you're scared tonight from this world is too kënga e ditës në klubin e mëngjesit. She walks side, like she smiles go. You can tell by the way she talks, she owns the world. Kur dëgjoni këtë këngë në Radio Klubi Fem gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. tat ve 10 në klubin e mëjetësit në club efem në 100 pikat Omi, kënon, qër lider, mirë se kënjarë duke që vëllim qëzit Ora, të një është 8.37 minuta, mi qëdashur që do ditë me u e nga rështat e në orëndit këtu Në valet e klap FM në 100.4, edhe në ekranin e klap të vës Atere, do të filojmë të një një kujtës meseri Me qësh një qëshori sot, do të bëjmë me gjëre që kanë të bëjmë me thëmirin E do të që gëjmë se sa në gjendje <gjellik> <gjellik> jeni që të kujtoheni për... Sigla, fillma me episodin e malli që keni par, me mirë herë, shpresoj kur keni qenë të vëqël. Kështu që gati për të parë. Okej. Atëherë me kujdes, mbani vesh se po fillon. All bó bó sa thjeshtë. Shoma gjejmë. Po fillon me thjeshta. Nuk ka ndonjë gjë problem. Nuk okay, e kjo ishte e para, kujdes. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 70 222, 069 20 70 222, dëgjojmë me një thash për fiksim. <gjubi> <gjubi> Oke, oh, oke okay, okay. Atëherë, unë i kam uh, gandhi trepjujetit Do të luajmë sësa, njojmë wow. kolegun Apo kolegin oh, wow. Shfarë <laughs> surprise e këndshme Unë se më t'i ndash t'i këtë herë Apo, leta themi, si shdojnë kebela, sorpresa Pa, e eh, si Gjënë <laughs> tonë të to bukur Shqipën Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Iri, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Habe që të shpëtosh Oh wow, my god! Bravo, Jeri! <laughs> <Bravo, ieri! laughs> <laughs> Leta i chua im loja Asa e njojmë Jeri Da ta mbyllin këtë loj vetëm për Jeri Ma <laughs> një gjithmonë okay, Jeri Ma gejt për lërgohem atere Okej, okay, lërgohu Kemi tërëpjujtje mishtasur cilat dhe të të drehtojmë Jeri Por fildin misht ato duhet ti merë një përsi Për ju dhe Olta me Altinin Atherë Funkcionon kështu, unë kam tërëpjujtje Tëre trafiove duhet të përgjigjesh ajo. Ne duhet parashikojmë se si do të përgjigjet i deri dhe në rast se kemi parashikimin e saktë, atëherë kemi për të fituar. Okej. Okej. Okej. Okej, okej. Oche. Gatë, gatë. Oche. Olumei. Shumë më e shkurtër, unë unë traum nesër. Çfarë tjetër kund? U baja. Ë, edhe ona ti isha. Në një vend tjetër. Antë. Atëherë, pyetja e parë për jerin. Ky tyre pyetive, ortave altinun përgjigjen duke i shkruar në një letër përgjigje si të saktë, ashtu siç mendojnë se do përgjigjen e jerit, derisa ju, miqtë e dashur, mund t'u përgjigjeni në 069207222, ai që ka tre përgjigje identike me jerin, ka përfituar një kopje nga romani i John Green, i cili quhet Qyteti i Letrave. Ja ku e kam këtu. Është përfituesi. Kjo është kopja e fituesit. I ka të tëra facet okay. Dhe askush nuk e ka lezuar Këtë kopje Pytje e parë Vine re mirë Dale ah, Vine e librash po Më përqenere e librave A tëre Pytje e parë përgjerim Njeri Do të gjithje Të ishe Konkubin Me shtëpije me të tëra Apo E pas tre Por e lirë Mm, ti je shklave pra. Në shtëpinë dikujt që të mban me tër të mirat, <laughs> me atë çadërn 5 mijësh. Ti je shklave me tër të mirat, fustane, byzylyçë, një punë fare. Ka shumë vajza sot që atë ja kërkojnë. Te gjendit. Ajo është, si thuan, qëllimi i jetës, apo ti je i lir, por e pa streh. I lir por e pa streh. Po, po. Igu e para Ok, igu e para Interesant pra, Qëtë do të gjithi i eri? Tjetë konkubin Abo tjetë e lira Abo e pas tre Pyre dhe nëmër dy për i eri Në shkjo I eri Do të gjithi e tjetoje Në një vend ateist mm -hmm. Si që shë Shqipria dikur Apo Në një vend Ku të gjith Janë fetar Në një vend ateist Ku ndalohet besimin në zot Edhe në pam Se qëfar Se qëfar ndodhi Qëfar ndodhi Apo në një vend ku të gjithë Ja të ta Një zeu të jash zakonshëm Vetar Kujdes Cilën do të zjedhë jeri Dhe pyritja e trejt dhe e fundit Jeri Do të zjidhje Të mos uleshe do të kur Të mos uleshe do të kur Ndoshta do të qendroje gjithmonë këtë gjë do në të më... bënden këmbë. Do ta bënden këmbë, mos u mm. le të do se ndoshta prekja e prapanicave ku Diku... pasaj skartonte një vimbje paraliz faliale. A diçka? <laughs> apo të mos qeshësh e dot në këmbë. Çao. Të mos u leshë dot apo të mos qeshësh e dot në këmbë. 20 braultë. Zgjidhje të vështira, Volta. Vështira duken. Në njërin, jeri nuk ulet dot. I bën të gjitha në kënd. Gjithmonë në këmb, ha në këmb, rri në këmb, fle në këmb si një kal, ndoshta më shteter pak mbas murit. Kurse në të dytën, jeri nuk ngrihet. Është kështu në qytetin Carrozë kështu. Domethënë Carrozë është i shtrir. Sa çoftë, s'është. Po i. Në kar, në kar iqe është shtrir. Këndes, janë fjes për gabat. Në shtrir. Në kar iqe është shtrir, po, por nuk çohet dot në këmb, nuk nuk çohet dot në këmb. Nese, të antrepytit Pra në pytin e parë është Jeri do të zhidit ishe sklavja e dikuj Që të mbanë me gjithë të mirat Apo e pas treh Në zhidin e dytë kemi të jetoje në një vend ateist Apo të jetoje në një vend këtë gjithë kanë zelë fetar Dhe në të tretën Të mos qëndroje do të ullur As njëher Apo të mos ngrije shë do të në këmbë Këtë e mba spak, qikojmë së si dilni ju në 06-29-2722 06-29-2722 i parë që ka tre përgjigje Si ato që të japirin mba spak, do të fitoj Right been have a laugh Wake up and have a laugh. with Windy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Jello, mesigjeni ardhur në klubin e mëngjesit dashuaj ju kujtoj se lotaria kombëtare ka filluar një promocion të ri për produktin e saj me lojën 6 nga 39. Tashmën në çdo shortë lotos do të përzidhet një numër bilete i cili do të fitojë mundsinë për të hyr në makinën e parave, makineria e parave, është tek loja Tornado me parash që zhvillohet në Vision Plus në a do të jeni në 2020 2010 po do hysh atje dhe nëse kap ato aparat bëhen të tuat automatikisht automatikisht çdo para <laughs> që ti kap është e jotja por për këtë do të luash me loton 6 kan 39 dhe përveç fituesve të zakonshëm të kësaj lotorie do të keni edhe një fitues special i cili do të ketë mundsinë të hy apo ajo se po sa në masën e sallës, ose, që mund sinto hy në makinërinë e parave, kapi çat kapi. Mosha minimale për pjesëmarrje është 18 vjeç dhe dhe Jeri, me lotët çdo gjë është e mundur. Faleminderit. Uh, yes. Jeri, ndërkohë, ndërkohë Jeri, ti mm -hmm. qëndro aty sepse ne e kemi po e kemi gati Jeri. Atëherë, më parë, më parë, më fani, le të bëjmë sqarimin se kush ka fituar këtë për Ana Flokujen. Kujdes, dgjohuni. La la I'm not enough. Ma fhele ojta. Ai sta Altini 518 me rnumër. Dy bileta për nosin e pikë. Sai gjan oltës. Duhet të bëj plotë. Altini, Altini. Okej, bravo mirë. Ehm, le të le të lëshojmë një tjetër. Mund të lëshojmë një tjetër? Patjetër. Ader kujdes. Këtë kam kam zgjetur instrumentale për të mos e vënë në shkollë ai, kujdes. Nga cili, film vizatimor, i familisë tuej, është një qëshori sot kujtohoni, është kjo...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 çë zgjedh në ngjënga kazanën e ha fle por në një mur ëh do të starten joli pas lik ditë ato gjërat edhe apo slavëri ku të konkubin por si do të bën por çemë të gjitha të mira dhe kanë fundja çorimi e kuptohet por un jam i ri që më pëlqen liria ime siç do zgjidhja të dytën po ça liria është ajo liria është liria të zgjedhësh unën nuk i diet asnjëherë se ç'ndos kur je i lirë Ja mund të viti kush që të, të fali një jetë, se kjo nuk mund. Të... Po jo si ajë. Ja, Mirë, okay. Olga ka thënë pas tre por e lirë. Bravo. Bravo. Bravo! Dërgoj tani i kathan. E pas tre por e lirë. Rega, e, e lirë. <laughs> lir. Po tash kish në momentin aty. Je shumë i <laughs> lirë. Je të kulturuar po. Si merr me anë kulturë ri moshajë. Njëri kështu stick figure. Po, okay. Pyetja nr. 2 për ty jeri është kjo. Jeri mm do -hmm. të zgjidhet jetojë në një vend ateist, si Shqipëria dikur. Mhm. Zyrtarisht atë instalon në një vend Po të gjithë janë zelot fëtarë si Uff <laughs> ja. yes. Do të gjithë të jetoja në një vend ateistë Një vend ateistë? Po A të gjithë mu të gjithë i lirë të besoshë no, ose mos besoshë <laughs> Jëri vërtet e ke? Po Në një vend ateistë nuk gjithë i lirë të besoshë e mos besoshë <laughs> Gjithësi uh, është më drysha për mua Kështë që do të gjithë ateistë Okej, okay, atë isë të të jeri mirë mund të besosh me vetën të tënë dhe pasë. Pa, normal. Ta ruash privat. Mirë, në regull, atë ere në një vend ku të gjithjan vetarë, thë të orta, kapim? Kapim, një orta. Pyridja nëmër... Bravo! Një vend atë isë. A të një nga folur si për vete? Bravo, Altim. Bravo, Bravo Altim. Mirë, shumë mirë. Pyridja e tretë dhe e fundit. Uh -huh. Jeri, do të gjithje të kishe pa mundësin për të ullur Po ulesh në polës dot. Po mendin që ti ulesh janë kështu si 1000 gjelpëra që wow. nga nga të futen. E kuptoj. Si ti kërcen për pjet. Po sigurisht. Okej. Okay. Ë, kështu që si ti çdo gjë që ta bësh në kamp, ta hash, të punosh, të flesh, të gjitha. Të gjitha gjërat vetëm në kemp, gjithë jetën. Apo ti që ke pamundsim për të ngritur në kamp. Mund ta të djoj edhe një herë atëse po. Të gjitha ato. Jo, ishte në brancë me ju. Vetëm ti e dëgjove. Ah? Uh, Ëh, do të zgjidha të qëndroja gjithmonë në këmbë. Gjithmonë në këmbë. Çdo gjë ta bëja në këmbë. Bravo, Oltan. Bravo, bravo! Tomo <të> sursa kur kam thënë. Uh, bravo, bravo. E ka fituar Altini. E ka fituar Altini. Ëh, ja, më mirë se Oltan. Ose më thellësisht, nëse si, si, mund ta bëni. Si të ikur pak nga duart kjo herë në fakt. Të ka dalë nga duart. U kuptoja Oltan. Ëh. Të mos e njohma. Të mos e njohma i erë. Neisa. Ok, kjo luo ju pa Kse kushe fitoj Sve Të lum të, lumt, të artin Nuk e di se kushe ka fituar nga njerësi që kan luaj Let shohim, let shohim mm. nëse uh, Jeve t'i qka Olta Olta është Gjena Këtë më <laughs> i Olta 7 0 5 i mbaro numri fitoh në Libri në Qytet e Letra Bravo, bravo Lambrenedetto E keni t'gjua këto e Lambrenedetto? Hmm Mm. Ah, che gioia per te. Se daqojmba uh, spak këtu në klubin e ngjësit. Lambern yeah. Edeton. Italiani che erdin në uh, Shqipëri duke pritur që të vinte në uh, botën e tretë e do pasojë habit. Ja yeah, vetëm një moment tani për ju. Ave detto Albania. Era da una vita che volevo venire qui in un posto che per molti è il terzo mondo. Andiamo a vedere. Qui Gentoma. Ah. Albania, Albania, cioè qui hanno anche la pista ciclabile. Cioè, qui nel terzo mondo, nel terzo mondo c'è anche la pista ciclabile. C'è per cui Albania, cioè, ha la pista ciclabile. Cioè, hanno anche le piste ciclabili qui, cioè in, Albania, cioè in Albania, cioè terzo mondo, eh. Allora da qui sono a Tirana, ok. Se per Albania, qui c'è la teleferica. Cioè, hanno anche la teleferica, cioè pensa potei, guarda sempre qui In Albania? Poi c'ho haka pasta al ristorante. Sono le biciclette. In Albania, adesso sono le 11:00 di sera. Visa të bardha, manda. Ma che <laughs> roba? Card prana pushata. C'è sezioni di pavisote bar. Po Jesusim, Jesusim, paguvonë, trëgon paguë gato. Është as bër famous këmi këto. Un bon video, kështu që u thonë për vende ndryshme. Është lambreneteto. Samoramente la follia. Stan Davidson. Kthem pasfaq në kryenin mëjesit me më shumë ju. Ju falënderojmë që të gjithëve. Nick Jonas do vitani me Jealous. Uh, uh. Miçdhan Shnorra është 8:56 minuta. dijon <gatim> the world we live in ga the killers më siguri ndër njerëmit më qesit miqdash ju përshëndesim me mirë në orën e 3 të transmetimit në këtë program 3 orësh është dita e hën datë 1 qershor fillon java fillon muaji kështu që muaj të mbar dhe sigurisht gëzuar gëzuar ose të fëmijëve gëzuar gëzuar ose të zakën të pleqë të lumtur ose veterinariston lumtur ka lindur e lumtur po hm e lumtur dhe me fat Ëlumtur dhe me fat. Të duja po, të dyja bashkë. Bravo, Hilda. Bashk. Ëlumtur dhe me fat. Bravo, bravo. Mm. Faleminderit. O, të lutem. Rrini me mua se do merrni pak nga fati im. Do të ta rrëmbein. Do japet. <laughs> A kemi një fitues për zërin? Po, na kanë thënë Grida Duma. E saktë, bravo. I ke gati ti? Le ta dgjojmë. Le ta dgjojmë. Nuk ka lidhje me këtë që diskutoni ju, sepse nuk më shkëputur ndonjëherë qyteti, jam e gjitha e ngjitur me të. Ok. Bravo. Frida Keli fiton një kurs fotografi nga Art Center Tirana 8020. Vina Duma kandidate e Partisë Demokratike për Bashkimin e Qytetit të Durrësit. Kishte <laughs> zëri për çfumën përso? Kemë Fatjonën që është e para për këngën e ditës 977 i mbaronumri fiton një lule nga bota e luleve. Wow, -bravo, bravo, bravo. Konga ditës. Dërkohë mm -hmm. kishim edhe një pyetje. Uh, luajtëm një sigël të uh, këtij telefilmin. Pyetja ishte se cili ishte filmi për fëmijë uh, që mm -hmm. ne luajtëm dhe can't son uh, rosaku mommy rosaku dark tails dark tails while la vita va Dizleta për në sineplex. Okej, okay, është kërcyshëm. Mile do të bëjmë edhe një tjetër kështu, do ta mm. bëjmë gjithashtu ë uh, në versionin uh, po themi në versionin instrumental uh, a cappella, <laughs> a cappella. Dioni, Dioni Movement-i këtë, cila është, pra cila është, kujdes. Kujton që jeri Pa Një ke parkë to Pa tjetër që pa <laughs> Edhe njeri jeri Një ke parkë to jeri <laughs> <laughs> Në 06.29.27.22 Kërkojmë uh, se cilit fin vizatimori përket sigla Ok, 069-2017-222 069-2017-222 Atere, Olta, duhet të të pjesë për njërën nga pjëti që bëmë në lidhje me aktualitetin herët sot um, <coughs> Deputeti Eriom Brace kishtë e patur një takime <coughs> me, me banor atje në Divjak Kua ta janë ankuar, si që pëmësojmë prej mua ishtë në fakt për uh, një shef trafikua Një që ka në shef rrugorej në Lushnje Jo dhe, të përstatë shumë pra A i ka thënë, i ka thënë, ka thënë kjo është Njerugaç. E ka quajë bravo. Kose që jeton Njerugaç. Do të ofroftë ftesë për këtë. Selimi fiton dy bileta për nasin e Bleq. Po bravo, bravo. Ka qenë ka qenë botuar në blogjet, ka qenë botuar në është sot në gazetën Ma, po për shembull, faqe 12. Kështu që nuk është se ë mungonte informacioni, ishte dhënë informacioni. Po sot, sot duhet të kesh kujdes kur flet. Kujdesu, ai në fakt ndoshta s'ka asnjë arsye për të pasur kujdes. Ai po thot mendimin e ti. Njerugaçi nuk s'ka të kaluar mendoj. Asnjofi. Jo jo, fjalë e fundit. Ja rugat i Pacip, i Paedukat. Jo, dakoj dakoj. Ekziston, ekziston që njerëzit regjistrojnë me me telefona tani çdo gjë, kështu që duhet të jesh e vërtet. Duhet të jesh, është është gjë e mirë, është gjë e mirë. Mirë, ëh si thoni, një pitie tjetër? Një pije tjetër. Haide ta bëjmë një pije tjetër nga aktualiteti. Ky lider Botror, një personazh i njohur mm -hmm. i politikës botrore, ka anulluar disa vizita në kamshpërimin Francë-Spanje për shkak se është aksidentuar me biçikletë. Ës rëzuar nga biçikleta. Po, nësajën në Alpet franceze. Ky lider botror është rëzuar nga biçikleta në Alpet franceze dhe për këtë ka anulluar disa vizita. 069-27222 Dërgonu mesajet uaja Kush ka rën nga dy rotaku? është për e tja Kush ka rën nga dy rotaku? Kujtës 069-27222 069-27222 Shkëm të këgjerë James tani me Do You Remember? Në klubin e mgjesit Ju përshëndesim që të gjithë dhe ju remi ditë fantastike Si që është deri tani e shkërqien ideal Bravo, bravo Këthejemi mba spakëzuar një që shorin Back to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mirë ngjitur në Clubin e MJ-së, miqtë dashur, është ora tani 9:20 minuta, siç e dini, data 1 qershor, dhe kjo është Festa e Fëmijëve, dhe ne për këtë arsye kemi sot në studio edhe një vajzë e vogël, që quhet Dea Bosnjaku. Dea, mirëmungjes. Pafsh mirë. Po. Është stamam. Ja po shkoj në klasën e 3-të në World Academy of Tirana, mirë se ke ardhur. Faleminderit. Faleminderit ty që more nga ke qenë shumë sën, ke qenë sën sot në qes. <laughs> jo. Jo, skuza ja. si të jem. Përgatit për tashim. Për çfarë? Për festën për daljen. Për daljen. Për daljen mm -hmm. këtu po, në televizor. Në televizor. O sa oh, mirë. Për çfarë përgatitesh ke bërë ça të porositë në İngjish? Pë bën flokët. Aha. Veshë këtë fustanin e po. bukur. Po. Ti e ke ishe më qeçë dilje apo? Patjetër. E ke ishe më qeç. Shumë shumë. Okej, shumë okay, mirë. Mirë, okej, okay, <laughs> nuk kemi filluar akoma. Kur fillojmë do të themun, kur të fillojmë, po, kështu që ti rri rjeqet. M'trego pak, uh, trego pak, si shkon atje në shkollë? Shumë mirë. Si shumë mirë? Shumë mirë, shkaj mirë. Po, e madhe, s'kemë filluar akoma. Tregon mua. Si shkon atje shumë mirë, Dea. Shumë mirë, shkaj. Shumë mirë, a? Eh? Uhm, mm mm. po um, më thon se bën shumë gabime. Më treqo pak, më treqo pak pse bën kaq shumë gabime. Do mos thjesht tash, të ska filluar akoma. Pse bën kaq shumë gabime? <laughs> Kush kus më ka treguar? Kush më ka, kus ka treguar? The që nga e vërtet. Jo, jo. Më treqo pak cila është lënda jota e preferuar. Lënda ime e preferuar është matematika edhe historia. Matematika ne historia. Por uh, për shembull në histori çka bëni tani? Aktualisht këto po, këto ditë çka keni mësuar në një gjë nga historia? Media. Media? Po. Po çfarë është kjo? Media e dhe, dhe reklama. Ah, më admi në reklamat një aspekt historik. Uhum. Po, kështu. Po kshu, uh... nuk kemi kshu historine, po kemi Unit of Inquiry. U Unit of Inquiry. Wow. Okej. Okay. Shu më po çfar çfar çfar keni pyetur për shembull? Çfar pyetesh ngrihen java then histori? Pyetje. Nuk është se vëm mm. pyetje. Më thashë na tregon mësuesja ksa gjëra edhe. Edhe Juve uhum. i bani mënt ato? Ke mësuar ti për shembull ëm uh, um, kush vin më, më, më parë, Ilirët apo Arbërit? Ilir. Ilir, bravo. Sa bravo, sa bravo. Shumë mirë, Ilir. Ilir vjen para arbërave. Ta bëj një pyetje tjetër? Tani kemi filluar? Hah, ha, jo, jo, s'ka filluar. Nuk fillon. Por fillon dot e hum. Ë, mirë, e mbajmë këtë të historia. Kush vjen më përpara? Kush vjen më përpara? Kujdes. Kujdes. Hmm. Italianat apo Romakat? Romakat. Sa bravo. Mirë, shumë mirë. Au, wow. shumë mirë. Kush vin më përpara? Kush vin më përpara? Ëm 10-të apo 20-të? 10-të. 10-të. Esaj ku duhet? Po për po, bërë artin, a të pëlqenin çika arti? Bëni art atje? Çfarë bëni aty në art? Po Më mësojmë për këto artistet mm. mm -hmm. Michael Jacksonin e një një një <laughs> Michael Jacksonin Kjo është pjesë historista një po Jo, ne jemi këshu piktore Ame piktore, mirë Atëherë, të të pjesë me që jemi të piktoret Kushtë vjemë për para? Gati? Gati? Okej Kushtë vjemë për para? Michelangelo? Apo Van Gogh? Michelangelo Wow, wow E zonë E zonë Wow un, <laughs> I ditë gjitha për të dhe toa Azi shë a unë i sigur për uh, <laughs> Për së kështjithë për parë Po Michelangelo vjenë pak më për parë Këshshë um, me italian? Picasso Apo Leonardo Picasso Gjë gabim Gjë gabim E shë komë që përkë gabim e Sepse Leonardo është pak më italian se sa Picasso Picasso është pak më spanyol Po qësë e si, diqo, unë duha të më tregoj shpaka të vjeshtë Do ma rezitoshet të vjeshtë Që të bëjmë si prov Nëse gjenjë një moned dhe të japë ty Atër e pasurojme qytë atë dy Pra nëse gjenjë një moned Do të ndajnë bashkë Po gjete dhe ti që imë në bank Një moned dhe vogël që gjenë dhe të rastësisht është si dërshira që plocojnë një kosishtë Nëse ti e pa fat do të ndihmoj për po vogjeta më shumë se premtoj. Ah, oh, bravo, bravo, shumë. Këto janë dy monedha, duke qenë monedha i ndan me të tjerat. Ha? Këçet do në monedhë? Është pa që vështir këto jo, ditë. Unë isha kanë mision se ka gjithë monedha ajo. Ka gjithë në monedhë? Jo. Kë gjetur? Moned? Jo, jo, <të> po thjesht është të vjerësh. Është të vjerësh. Ti s'ke gjetur asnjë lek? Ka gjithë një her lek? Po kemi. Po. Jo, a ke jetur po kemi. Jo. Jo, si e have ngjitur bukurësi. Shfaqmasht. Ej, 100 eurosh fmive për një çeshhorin sot. Kalofshin sa më bukur edhe gëzuar një çeshhorin edhe edhe ju ju kalofshin sa më bukur edhe bën i chaf. Edhe bën i chaf, me çefi është një gjë po, <laughs> um, e mall. Po çefi pagohet, kështu që duhet të jesh me monedha. Dizon, ehm, um, të bëjme një fytytë tjetër para se të fillojmë. Ehm, ti do të na i durat për një çorshorin? Po, po nuk na del. Nuk na del. Nuk të lë. Të jemi me shkallë. E di, jemi me shkallë. Po, nëse sa përshëm, nëse sa, nëse sa ti thosh aun mamiton përshëm, që dhe dhe dhe do të bli një durat. Çfarë do të kërkon? Sa doje ti? Ja? Ti thos assemblaj blenjë që dease. E meriton. Ti tan ka dal shumë mirë do i them un në radio apo? Nuk e di. Ë? Znas gjë? Nuk e di dua apo nuk e di. Nuk e di. Nuk e di se çfarë do. Ti çike kërkuar për shume një gjë që ka thënë sta Blake këtë? Nuk kam kërkuar po. Hmm. Ishte një trampolin që... e vogël. Ku ishte? Në Peti? Në Turqi. Eha, uh -huh. sta Blake <laughs> ë. Se ishte tas na dilte vannagina. Aha. Se morën këtu. Ta mbetën fiksimë në trampolinën në Turqi. I pëtita eu. Mia, kujdes. Mos e ha ato lapse. Idea <laughs> Bozhjaku zonja e Zotrinj është në klasën e 3-të në World Academy of Tirana Cardo këtu për të uruar çdo fëmijëve gëzuar 1 qershorin. Gëzuar edhe ti Idea. Do të dëgjojmë këngë sot. Do të dëgjojmë mm këngë. -hmm. Çfarë të pëlqen një këngë këtu? Nga ato që luajnë tani në momentin, kështu që epër aty e. Po. Mhm. Mm <laughs> <laughs> Për er shembull, pyetje, kush është më bjonde? Ellie Goulding apo Rihanna? Ellie Goulding. Rihanna. <laughs> jam, jam Ellie Goulding? Fa. Okej. Seka, s'kam dëgjuar ndonjëherë. Ellie Goulding s'e shiron në jazz botim. Nuk e kujtoj. Vetëm që e di që është bjonde. E sigo, e ke shuar gabim altin, e uh, ke shuar eki. Kujdes. Ellie, <laughs> Ellie. Ah, ja, s'e di. Rehana unë e di që nuk është bjonde. E prandaj pra. Prandaj buri Lidia. Kjo kjo i them deduksion, e diti. Duke ditur që Rehana nuk është bjonde, ti prenat se ka ssi tjetër Rehana më bjonde se kjo tjetra, Ellie Golding. Kështu që ne dëgjojm këngën që quhet um Love Me Like You Do nga Ellie Golding në këtë momente në klubin e mëqesit. Unë dua të të falenderoj Idea Bosnjaku që ishte sot me ne. Faleminderit. Kemi filluar tani. Kemi filluar. Okej. Okay. Gëzuar 1 qershorin. Falem ndere të shumë Bravo Këtejmë basua kërëvinë në mëgjesit Më gjesit, të tjera Mishda shurje për shëndesi Që të gjithve, ju të gjithëve ju përshëndesim ju urojmë një fantastik on jam blenit të bashënjerin mirëmjes -hmm. me Altinin me Olden mm -hmm. <të> dhe Lorins I'm just moving on as that they're known the vale the club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV's ëm um, doja e që të bënim një sqarim fare të vogël në lidhje me këto siglat e filmave vizatë të Murgur që i kemi luajtur e kemi luajtur në instrumentale është ajo që disa Chip e njohin si chipen Dell, disa e njohin si chipen Chop. Chipen Chop, chipen Chop. Por ka qenë e vështirë për shumë riu. Chipen Chop, ka thënë Erida e para. Bravo. Vetëm dy bileta për MSN Plex. Do ta luaj një, mm -hmm. do ta luaj një herë me, nëse e dëgjon, nëse e dëgjon me zërin mm -hmm. të kënduar, pastaj bëhet bëhet pak më lehtë për ata që mësuar ashtu, sepse kur e dëgjoni në instrumentale duket ka qeluar e vështirë. Kujdes. Ok, proprio in gamba. Ok, me 'toemi ritur, me 'to, me 'to. Guys there, guys there are you? Cusa. Aio. Ui, ui. Porta è. Shikam sì? 'to. Non che di uh nasem vale mond 'to, kan c'hen na kan c'hen edhe një Mhm. Kan c'hen in Ciuë, l'albero azzurro. Dicono sì. Siamo oh, dei dodo. Hai dodo. Mi piace tantissimo tenere il dodo. No, no, no, aiuto, aiuto, aiuto, se <laughs> la cosa viene di strega. Ma non sono stato, sto facendo la pipì addosso. Aiuto. Sto facendo la <laughs> pipì addosso. Ok. Wow, wow. Um, sa so, vivere per so. aiutar yeah, cosa? La ciao stile. Mhm. Mm L'albero azzurro, l'albero azzurro. Mm -hmm. Ok. Ehm, um, atyre. Mhm. Mm Jepëjota me gjithë fituesit që mund të kemi deri tani, bëjmë një të fundit edhe të vemi. John, oh, John Kerry oh, më ka thënë. Po John Kerry ka rënë nga biçikleta, është vërtet. Po, ka dy bileta për një. John Kerry ka rënë nga biçikleta zonën e Sotrinj. Por, L'alberet France është shumë mirë, është toll fare. Por vetëm që ka rënë nga biçikleta. Njëra që ndodhin mm -hmm. Kusht është dhe fitu e solta? Eltiana Bravo Fitu e sotirë kemi? Jo Jo Në në vendin ja Unë do të bëjdejnë tjetër Do të bëjdejnë tjetër për, uh, për këtë lojen e siglave mm -hmm. Shqylle të shojmë qëfar një gjithë tani një sekund Se në duhet Unë do të pakaj E në zora E në zora, ja qështë Kulles Kulles si bazë e misionin për... për ca muaj Oke, okay, cila është kjo? 069 2722 069 2722 këtë jemi në baspa në grubin e më gjesit më tjera ju përshëndesin fort të shë një qënë shorë Ej, duaj me sigla Film është vizat dimor Ella Henderson vjen me glow tani or është 9.39?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 tonight oh you and i were soldiers of light I'm going to move, got some words on cardboard, got your picture in my head, saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me. you missing me dhe vize dot. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit me Mishdashuj. Ju përshëndesim që gjithëve ju urojim ditë fantastike. Kemi mbrithur tani edhe në momentet e Sharadios uh -huh. në Klave FM në 100.4. Atëherë gocët kanë menduar një fjalë undë Altini duhet u zbulojmë çfarë radioje ndodh tani Sharadio. Yes, sharadio. Yeah, loja që vendos gjithë uh. kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Atëherë. Atëherë. Tanë. Atëherë vajza. Shpejt, shpejto. Ja. Ja. Ashtë, është, është një ngjarje. Jo, ja. jo ngjarje. Është një datë. Jo. Ja. Jo. Është një sendieri. Jo. Ja. Jo. Është një muaj. Jo, ja. është një njeri. Po. Jo vetëm. Jo vetëm, po ideja njeriu me pa, një profesion njeri. të caktuar. Jo, ta man jo tamam profesion. profesion. Është kushëri i largët. <laughs> po edhe një kushëri ja. i largët i di kujt ti? Mund të jetë i tillë, por. Mmm. Mund të jetë i tillë, domethënë mm -hmm. ka Kurtua një profesion i afër, por nuk është një profesion. Che, che një... për një... në 10 vete. Nuk studiosh për këtë për shembull. Nuk jo, duhet të shkosh në shkollë, është politika, është zanam. Jo, jo, nuk më shkosh as në kurs, as politika nuk është. Është një profesion për të cilin nuk duhet të shkosh. Jo, profesion shkoll... në ëndërza profesion. So, profesion. Nuk është profesion, është diçka, është diçka e lindur i ribi. Është A se lindur? Mund ta marrë gjatë rrugës album. Është është prim, është gatbim me prindërimin. Jo. Ka të bëjë me festën e 1 qershorit e? Jo, nuk është babaj. Po, është, po mama ja. Duhet të themi profesion është një rol, pra, një rol i njeriu. Po, po, është një rol sa, mund të themi për disa është një rol. Jo për djir, djir. të gjithë. Ne e kemi drejtorë, po nuk dhe, është. Drejtorë, për shembull. Ja, është ja. Shumë, ja, da, ja da, në këto kohë pohasim shumë. Mhm. Në këto kohë pohasim shumë. Fillom me k, pra, ka shumë vërdall. Okej, e morëm me me me skenën, me me këngën, me muzikën. Jo, jo, jo, jo. Jo. Nuk fillon as të bëjmë punën, por jo me profesionin ka të bëj me punën shumë thellë kjo. Po, nuk ka të, të, të bëj me pa. punën, por jo me profesionin. Ka të bëj me punën, por jo me profesionin. Pra, nuk semë është rroba çepos, është i till apo ja till, por. Po, po, shihën një grup njerëzish një që bëjnë punë në të vërtet, por që nuk kanë një profesion. Iri. Ha, fillon, fillo, fillo, fillo, jo. fillon me. Po, po, na dhe Iri. Fillon me v. Me v fillon. Dhe zakonisht njerëzit e bëjnë për çejf. V-vuh-vu Bërë për qëjtë Si atë atë Si atë si atë korpësi që pasruan plajjin atë jenë Në hamalaj ja, Bravo u qofte Do me thëmë për mesaje sensibilizuese E drekt Ok, faliminderit Goza Bravo Vajza N Na shi është fjash Radha jua Na e gjithur pra Adere është një ndjarja Qura dhe Goza? 0690-2722 nëse gjeni fjelën të nevi është njarja po ja? No është njëri Ja Koncept? Jo. Disa gjahahet. Jo. Jo për të dyja. Jo, jo, jo, jo për të dyja jo, jo. jo pra. Hu, mm, është një send. Është një send. Është i madh apo i vogël? Varet dieri, në fakt. Pa, mund, mund të jetë mund të jetë i vogël. Ka të vogla ka të ndaje. Puna apo qefi? Do të thashë më shumë qefi se sa puna. Uh, duhet një moshë e caktuar uh, për ta patur ja. kët apo jo mund ta gjej kush do? Jo, çdo moshë, çdo moshë. Bebeve dëvoga jo, po bebeve dëvoga, duhet faktën t'i kemi ngritur njerëzit. Të kemi ngritur njerëzit në këmbë diçka e tillë, domethënë pas sa mund të jo, po fillosh të dhe... dhe... B... përdorosh, se si bebe nuk kanë, kështu nuk përdorin. Bi kemi në shtëpi të ti? I kemi, kemi, kemi, kemi, kemi, bi. Ku e mbajmë në kuzhinë? I mbajmë i mbajmë gjithandaj, në fakt, po ka më shumë se një në shtëpi, më sa kuptoj, më shumë se një, më shumë se njëri, i avruar shumë. I mbajmë do të nam gjumë? I baim në do të nam gjumë mundi i baim po. Të po, gjithë. Po. Apo s'z vendi tyr atje? Jo, jo tamam, vendi tyr më tepër në korridor duhet të qëndrojmë. Në korridor. Tani po. ka shtëpi që hyn direkt në sallon ose në kuzhinë, domethënë, kështu që s'ka. Ose ta vëmë në gjumit, futesh, hap derën, pab. Sigurisht. Ah! Vishet një jetëllë. Vishet, vishet. Me këmbë. Me saktë. Po. Ne fillojmë kë. Me kërë, yeah, yeah, yeah, yeah, me shë, në verë vishët në shumë Më në verë vishët në shumë Uri andë me gishtë, bra Me okay. oh, shë, <laughs> me shë, <show, laughs> se bebet sh Na? të bebet nuk bajnë shë Shë, nuk e me gishtë, ose pa gishtë <laughs> oh. E kjo është pjesë që tullë qenë më shumë të, të tjarë o shatin <laughs> Me gishtin, po, luanaj Oke, okay, mirë, halimin derit shumë Kaj qishte, letë që kemë të kushka si fituar këtë si të si dylëra dhe fundit të shanë adios. Vullënëtare ka gjithur i pari geni, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo! Ndërko, shabë ka thën Edisoni bravo bravo. Kemi bleta për nosin e pleks gjithashtu. Shumë mirë, shumë mirë, shumë. Inspektor Gadget ka qen. Yes, Inspektor Gadget. Ai riton dy bleta për nosin. Okej. Ne do ta mbyllim thumi zh dashuri. Ju falëndesim Karen Harding vetë në fundit se i sa things were nice shoren që të gjithëve. Të ndajim vetë, çao. Shumë faleminderit, shumë gjë të bukur, shumë kalamaja. Ne kemi thën, hey, orgeza shë mikrofon bash pak në music box. Mirë, orgeza është. Mirë. Të një ua feston një qeshorin një një po dy kryesave të saj. Um, Themin bas uh, 21 orë është pushim, nga blendi i rjaltini Olta dhe Lori, një ditë më rekulluashme. Čau!